Itziar robarela gaixo arratsaldeon. Kaixo. Bueno, ah, ipatuko dugu berrikitan eh, bagera eh kolektibo del cartel feminista nen biltzar nagusia ospatu duzuela. Gozaen pizkabatu horretaz e eh, hitze egiteko, legin eta behin, eh, pentsatzen dut abiatu zutela baitare, bueno, ba horrelako eh, bilana batekin, eh urtearen bilana, eh bueno, labur bildu gutxikorra zeintzuk izan dira biltzar Nagusianen puntu puntunu Nagusiak edo garrantzituenak. Normala de meza lapenzatzen du dosein elkartean ez, izan da pizkat ba hori bilan egitea egin degunaarekin bi e, milaeta hogeitabian, Eta baitare gure orientaziorekin edo gure egin beharrak ez aurten egiteko. Piskat berezia izan da gure biltzar nagusia, ze azkena egin genuen abenduan, arazo batzuk eukik genitu beraz nahiko jarraian nahi ba desu izan dira ez. Baina hortikan ateratzen dana, zer da babori, gure lehenengo, Lehenengo lehentasuna, beti bezala dala emazte, oportizkeria jasatzen dituzten, emazte oiei harrera egitea. Iaz eta barkatuko didazu, baina buruz esango dizutuzte, izan zirela berrogeita mabi, dei, hoki genitula. Hortikan berrogeita mabi edo berrogeita mairo, baina, bueno, hor. Bai. E, hortikan e, pertsonalki, esan ediet, osea, presentzia esgero bai. eukiditu gula eguneko laro gaitamar, bai. e, gutxi gora bera, eta ez berro gaitama boziren barkatu. Tabasegon e, gizonesko bat gainera dei deioien bai. artean, eta beste guztiak emazteak ziren. Bai, gainera e... ipatu izan genitu, dato horiek baita eritxean, eta hemen antzitea erratean. Ba, beziurazki... Bai, bai, bai, bai. Eta, eta azken finean, ba, bueno, e, esan barra dugu, telefonoa e, Lenaldia Zela ez zerbitzua martxan jarri zen utela ja. eta ikusi zen arkita garbi ba, baliatu egin dela ez da Bai bai bai hori da e, jendeak erabiltzen du gero Sanbiarda noski gure telefonoa ez da la, la risko, telefono bat sentxu horretan es e, jendeak harriskoa bai, bai, bai. maldin badago behar du edo 17a edo 112 edo 919 DNS noski baina bueno hor gaudela lehengoarrera hori egiteko eta hori egin dugu ta hori jarraituko da egiten orduan hori egiteko bai gure bilanan eta bai gure orientazioan edo gure proiektuan esaten duguna da jarraituko dugula formakuntzak egiten guretzat Harrera e, hori obeagoa zaiteko beti plantan jarri nahi dugu aurten e, oi ama eee Ez, eta etortzen zait buru, burura orain frantzeses bakarrik. Eta bak esu de grupu de pagol itsegiteko bai. mai ingurun edo... Bai, gune gune, gune bat, bai. bat, irek itseko e, Itse bai, bai, ire, ire, irekina idegula, hori bai, bai. da. Itsegiteko eta jendea etor de zala ba, dakaten buruan, ez? Bai, bai. Zea, plantan gartzeko eta toki bat seguru eta bai. eroso hori egiteko formatu nahi degugu baitare, gure burua mm -hmm. formatu nahi degugu ze ias, jajarri ia genuen Plantan psikologo sare bat, esategatik, ja eskaintzen dugu, nahi ba desu, biktima oieik, biktima edo supervivienteak igualo beto esan da, eskai, eskai, eskaintzen diegu eh, psikologon sesio bat edo bi edo doainik ebera jentzata, uh -huh. eta aurten jarraitu nahi dugu, Pizka torretan, bai hori hitza ematen, Os. eta baitare agian e, jartzen e, plantan e, e, sofrologia edo lako gauzak hobeto. ikusteko ze ikusten duguna da, e, inizten denerako normala den bezala gaizki daude. Zene, eto oso, oso aulak eta, eta, eta behar dutela ez e, bai, indartzea eta hobeto gotea. Mm -hmm. Hori e, alde batetikan gero, E, Biktiman aparte esategatik zer egin dugu eta zeregingo dugu ba, e, martxoak sortzia, zarbako gaita bost, edo maiatzak amazazpines, edo abortuaren aldeko naziarteko egunan e, ba, jarraituko dugu antolatzen, edo koantolatzen gauzak, e, manifestazioak eta kalea hartzen, ez, e, pentsatzen dugu, Ikusi behardala dela, eskalean baitare borroka hori dagola, eta ez dugu laun hartuko inungo indarkeririk edo inungo diskriminaziorik. Uh -huh eta gainera esan barra dugu, e, bagera e, kolektiboak e, parte hartzen duela, bai, bidazo askoaldeko beste kolektibo eta movimendu feministekin batera. E, bai. Eta, bueno, hori urtero antolatzen diren ekimen eta jardueretan hor presente zaudetela baita ere antolaketan. Bai bai bai. Bai. Bai. bai, bai, bai, noski, eta baita ere iparralden moitzen diren besteain beste kolektiboekin hori bai, bai. bai, bai. e, ba, lantzeko bai berdintasuna edo bai beste mm. beste gauzakez. E, zer aldatu da guretza eta urten ere ba, jarri degula egin degula lehenengo aldiz eta urten e, goita, 2008a iruan jarraitzen ari gara egiten ez, maien guruak eta bai. ikusi dugu dela formatu bat gustatzen dela ez, jendea guztoko adula eta etortzen dirala eta partekatzeko katzeko bat dela egokia bai. eta urduan pentsatu dugu olako gauzak jarraituko degula egiten, urtean zehar bi bilabetero edo elako zerbait baina ez bakarrik endaian oso gustora gaudela ta. Bai bai. Ta zea, baizik eta ba, pizkate zabaltzea ta urruña biriatu ziburu, ba agian ez e, astea baitare ere pizkat gauzak gausak inguruko herrietan. herrietan. Ori da. Bai, eh? eh? bai dudarik gabe, bueno, ez zakite biltzar nagusiari dagokione zerbait gehi horrelak fin marratzeko edo bestela aipatzen ditugu beste ba, ba, ba, aurrera joeten gara Aurrera joeten gara, eh ba, ba eh aurrerago eh aipatuko ditugu e, bestelako e, puntuak baldin badau baina tartean esango dugu e, en edo du, duela gutxi e, egon direla baitare ma, publikoak diren pertsona batzuen adierazpen batzuk, benetan kezkagarriak, salgarriak, eh ba, adierazpen matxistak e, izan direlako, bai. Hori da. Abirón Baioneko e, presidentearenak eta la e, politikari baten adierazpenak. Mm -hmm. E, Arrigarria da ez, gaur egun horreindik, horrelako e, e, ba, bueno, adirazpenak entzun behar izatea, piskabat zuek zenuako irakurketa egiten duzute horriburuz. Ba, e, esan beharko nizun ez da herrigarria zo horitzarrez ez, e, en fin, horrelako gauzak horreindikan gaur egun aitzen ditugu, nahiko maiz. Ez dana honargarria, ez da honargarria ezer, noski baina gainera holako gauza publiko baten, jendea e, publikoa, ez? Ari dala hor okay. inaugurazio batentzat eta gainera kampus bat, ez? Eta hori gazteei begira holako deklarazioak egitea, mi neretzat eta hori hau da ori, ori pertsonela, zan egite, eskatzeko vai. bezala zuzen, zan mm. egite. Eh? Hordune, guke Erantzun dugu, nahi ba desu, eta erantzun dugu fondoan eta forman, ez, eze, pentsatzen dugu, holako deklarazioak egiten lortzen dutena da ba, ba oraindikanez ez e, e, mantentzea ta sakontzea ta, ta jarraitzea ez holako e, matxismoekin eta sexismoekin es gure gure e, jendartekoan bai azken finean alegin ikarragarri handiak egiten da e, jendartearen aldetik herri mugimenduaren aldetik eta zuek bezalako kolektibon aldetik alegin izugarriak egiten dira gainera gehienetan hmm. modu bolondres batean eta e, horren aurrean aurkitzen dugu politikari profesionalak direnak edota E, kargo publiko bat e, dutenak horlako e, adierazpenak aderazpenak e, ekiten batena e, pikutara bidaltzen ez da? O, hori da, zuk esan dezu, eh? pikutara bidaltzen tita baten. Eta gainera hori gorriak jarri gabe ez nahi oh, ez desute humorerik edo ez, egero zango dizut ez desute ondulertu, harrapatuna urrela sorpresas ez neki, naholako gauzarik erantzun galdetuko eh, oh, dizkidatela, bo en fin edo zein ez e, ba, gauza ba, ba, ba. E, e, meinen ez da on artizina aurra gaitik hori eh, ba, erantzun dugu, ze horren atzean, broma hoien atzean, badaude biktimak, badaude emasteak hori eh, bortizkeriak jasatzen dituztela egunero. Eta diferentziak, diskriminazioak eh, eta bar. Eta hor ezin dugu hori onartu noskez horreta aparte e, esango dugu badago beste borroka bat, beste aldarrikapen bat egiten ari saretena, kasu honetan herrian, hemenen daian, e, bueno, herriko e, karriketan, herriko kaleetan emasten izenak, eh ba jartzeko, ezta? eta proposamen e, eh bat egin zenuten, eh aisu zen ere, aspaldi e, kasildaren e, izena, ba honetan, e, ba e, endaiako herriko kale batean eh jartzearena Koche senarro, osoa pesari, pausatu zenioten galdera eta erantzun bat jaso duzue. Bai, pasa dira urte terdin eh, de Magun eta ez dakit 5 edo aldiz, eh, eskatu degula, esategatik ez ditut zen batue, eh, baina nik esango nuke hori boste edo izan direla, ta azkenean eh, aste honetan bueno, es, naiz. harinaiz. den astean, justu gure Biltzar biltzarnaguziko egunean, jaso genun erantzuna hau e, zapes jaunaren izenean, zez esaten guri, es estu Esan du, ez dula jarriko kasilda erna ez bargasen militante borrokalari bat, ez dula jarriko e, endaiako E, kale baten, baten ze, no? izenean, e, zea, esaten ze, du bere harremana, ez dala aski, endaian jartzeko bezala, oza, endaia lotzen diona, esatea ez, ez, ez dala aski. Eta, berak, ikusita ze, ze kale gutxi dauden e, Emazten izan erekin, esango dugu, bakarrik daudela hori ba, Blanchenez eta eta Simon Bilalta jarri zutela duela utxikun eta badago beste igarren bat helenean. Bon, gauza da, e, hori ikusita, esaten du, e, beraz, e, ingodula beste pertsona o beste mazte batzuekin harreman askoz gehiago ez, eukiko dutela herriarekin. Eta nik galdetzen dut nire buruari. Bezke. Zakite, esateagatik ez, ez metik zer harremana daka endaiarekin edo lekleh, edo... edo... Sa, adora bai, adoraiende eh, bai. eh, es, komentatzen no la divides, batzuekin ados gaude, beste batzuekin ez, bainena indaiarekin ez zakete inungo harremanik, ni dakidanez, ja ez hitze giteagatik plansen ez eta, eh. ja. zi. Bego, bueno, hori bai. da erantzun diguna ta ikusiko dugu erantzun ematen dugu. Bueno, noski. ikusiko dugu, eh? mm. zer eh, erantzuten duen nari begira, zuek geldirik esaretarako ezaratelako egongo, eh, noski beti gauzak proposatzen, gauzak egiten, ikusi dugu bezala, bueno, aurreko urtean eta aurten ere, eh, aurreikusten dien ditu soten itsordugusi hoehekin, ez dakit zerbait amaitzeko, borobiltzeko, aurrengo hitzordoren bat edo zerbait aipatu nahi duzu, Bakarrik esan justu larun batean egon garela ez sagardo eguneen festan eztan bate ukidegu lehengoaldi ze baita ere ez aurten lehengoaldi bat izan da e, ba gerarentzat eta izan da oso momentu oso un derra mm -hmm. partekatzeko bai, bai, bai. eta egoteko jenearekin eta oso posi gaudela bola, eta olako gauzak baitare jarraituko dugu egiten herrian presenteak herrian izaiten Orria. noski ba bueno ba, horrekin gelditzen garaitsiar esker mila benetan ba gurean izatagatik Millesker. Millesker suey.